Saya dengan segala umat mempersilakan mempersilahkan Darut Dipa Raja Untuk menyerahkan borang kelab penyokong PAS Kepada Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Nikmat Jadi silakan Darut Dipa Raja Untuk menyiarkan borang dan mengalungkan kalungan bunga malam Dipa Karen, Dipa Karen. kepada Krisna untuk menyalungkan kalungan bunga melay pada tuan guru Dato Haji Ni Abdul Nikmat. Ni daripada Kota Raja eh. Pak Krisna Sami. Hancur. Hancur MIP. Ani bawa MIP la beleh. Berapa Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada tuan guru Datuk Haji Adul Aziz Nikmat kerana sudi menerima borang keahlian PAS dan karangan bunga malai. Saudara-saudari hadirin hadirat sekalian bagi meneruskan majlis. Dari sebelum itu saya ada buat pengumuman Ada pengajian Al-Muadah Ustaz Mahat Zain Ketua Dian Ulama PAS Langur Pada malam esok Selepas Isyak Di Markas PAS Marunguru Dan Majlis dengan Sebenarnya Puan Guru Haji D. Abdulazir Nikmat Mursi 24 Rangkap Menteri Besar Kelantan Untuk menyampaikan ceramahannya Takbir ان الله يأمر من العدل والإحسان وعيتاء للقربة ويهاء عن الفحشاء والمنكر بربري يعادكم العالم لذا كريم يبقى ما الله من يوقع مسموه مجالكا على ذنب دعني بربك بربك, بربك kita ada keluarga dan amicannya tentang kaum kafir, walaupun fasha itu adalah mungkin atau boleh. Sehingga itu Allah juga Lakukan kaedah kesuasaian untuk kaum jin dan kaum muka. hukum Allah Nasya pada kamu semua manusia. Tidak ada kamu tidak kamu ingat dari mana kamu datang, dari mana kamu ada berada. Semoga yang beliau sudah memerlukan ahli-ahli yang berumah yang terkhas sesuatu nama sangat yang, um, yang yang yang berumah itu Presiden pas perwakilan daripada DPP dan daripada majikan dan lain-lain, apa hal yang Saya mengucapkan cakapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu masa dulu, kata maaf, maaf, maaf. ya maka mengurma Yang tak dituju pada saya seorang Tak ada orang lain, sekarang ini lima orang saya ni So, saya perubahan pulang Rasul-Ratul Islam, ayat yang saya baca tadi Baik kita orang Islam Selalu kita baca di membar jemaat Hampir membar jemaat, justru nak gaga bila khatih nak selesai, tu wajah dia ajarlah ayat In Allah ayat muridah tadi. Yang keadaan Amnud tak beri orang sebut politik dalam masjid. Tak dengan sebab Amnud tak beri dengan ayat tadi, dia beri baca. Ayat ni yang baca hati In Allah ayat muridah hati. Allah sendiri bukan Eropah. Bukan orang bukan mana, bukan Amerika, bukan mereka yang memiliki keadilan Keadilan ini keadaan daripada Allah Bukan daripada Allah Farsi, bukan daripada Amerika, bukan bersiap Apa arti keadilan tak tiba-tiba yang kerajaan Jadi boleh yang demikian, masalah pemerintahan adalah masalah asas asasi dalam mengajar Islam Dan Nabi kita Muhammad SAW Berkenalkan keadilan menjelaskan keadilan yang sepenuhnya Nabi Muhammad, seorang Nabi akhir zaman bagaimana juga Nabi-Nabi dulu Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya Nabi Muhammad SAW telah berjalan ke keadilan tanpa mengira bangsa tanpa mengira siapapun Amnu akhir-akhir disibuk dengan perpaduan Melayu ketuanan Melayu saya dah sebut kadus kalau UMNO selalu tuan ketuanan Melayu bukanlah Melayu akan menyebabkan benci di kalangan orang Cina pada UMNO sendiri dan orang Cina akan menjauhi diri daripada MCA kita juga akan menyebabkan benci di kalangan orang India karena UMNO masih mengenai Melayu Melayu Melayu India pun orang manusia juga dia menyebabkan India tidak akan menyebabkan dia akan menyebabkan dia akan menyebabkan jadi setelah mereka faham bahwa Islam adalah sebaik-baiknya saya bercakapkan emang Melayu dengan nama Islam Parah sini semua Selain perbezaan Islam dengan Perbezaan parti Islam dengan parti sekolah ni Dunia ni kepernyaan Allah Bukan punyaan mana-mana syarikat Bukan punyaan mana-mana individu Bukan punyaan mana-mana kerja Tidak ada manusia boleh buat apa satu di muka dunia Dan rumput selain pun manusia tak boleh buat Anak beli sekolah di dalam, tak ada Malaysia gitu. Okay. Ada science hanya boleh buat, boleh baca, boleh masuk makmal, boleh, boleh segala tiada. Benda yang sudah siaga, daun kayu sudah siaga, putik kayu yang sudah siaga, kulit kayu yang sudah siaga. Ini ada science boleh, boleh buat apa, boleh buat apa. Ada science nak buat benda yang tak ada kepada ada mustahil. Kalau yang boleh buat benda yang tak ada pada ada hanya Allah kumpai. Jadi boleh yang diken, Allah beritahu pada kita bahawa dunia ini aku buat, bukan kamu Kamu manusia tak boleh hidup kalau tak ada udara Tapi muzir tak boleh bawa udara Mu tak boleh hidup kalau tak ada air Tapi kamu sih tak boleh buat air Kamu tak boleh hidup kalau tak ada beras, tak ada bergandung Tapi kamu tak boleh buat beras, kamu tak boleh bergandung Maka tak ada sebab kamu tak aku. Ini asas pengajaran Islam cukup logik dia cukup wakai dan cukup, cukup firma Islam ajak pada kita Orang manusia dia muka dunia sengaja aku buat perlainan bangsa dan bangsa jangan aku mensyukur bahawa khabar yang ditakaraku aku sengaja buat manusia ni bermacam-macam bangsa bermacam qawbidah, bermacam golongan supaya kamu senang, kenapa ni aku kata kadang aku buat manusia sebuah macam tutus agak, buah Nanti kita tak kenal dengan mana isteri aku Yang mana suami aku support, Pakai suami aku Kenapa makan nombor <laughs> Macam kita pakai Protonjata suami Pasal kena aku nombor Tapi orang tak alam buat manusia ni baru macam-macam masa Kita boleh kenal Ini isteri aku Ini anak aku ini suami aku Kenapa tak ada aku Ini satu dia berdaya, orang, orang Yang ada maksa Yang keluar para semua Yang saya sebut tadi Tak ada manusia boleh buat Apa di muka dunia kita hanya boleh buat jalan Boleh buat longkang Boleh buat rumah Buat jalan atas tanah Dia sudah tiada Mana ada manusia boleh buat jalan Jalan kita buat atas tanah Sudah biasa Siapa dia buat tanah? Allah Kita boleh puas minyak daripada sawit Siapa dia buat? Buas Biji sawit Tidak kita Kita boleh potong ketam, ketam Ambil dia punya susu Siapa dia buat? Siapa dia buat kita Siapa dia buat tempat terpatangan kita Siapa dia buat hari Untuk menghidupkan manusia Menghidupkan segala-galanya Satu pun tak ada bahasa Inilah kepentingan Manusia semua mesti beranggih kepada Allah Ya ilal nasuh Ya ilal nasuh huzurat Kumul ladai khlaqahum Walladaihna nyumkhabitu la'alakum tatakum Alladaihna ta'alakum arda firasha Wassama'a bid'ah raya Ya ilal nasuh saya manusia mesti beramdi pertuhananmu. Yang menjadikan kamu dan juga menjadikan datuk Nenek kamu. Saya wujud di muka dunia. Tuan-tuan, puan-puan wujud di muka dunia. Siapa dia buat kita? Biar dulu masalah udara yang kita menampas. Orang lain buat. Allah buat. Biar dulu masalah air yang kita minum. Tak ada manusia yang boleh air. Allah tak ada buat. Kita ni tak boleh buat. Berjadi kita kata mak bapak kita berseru dari kita mak a'pohannya bekas bekas bekas cara Allah buat manusia manusia tidak boleh buat manusia maka boleh manusia buat manusia kalau Manus manusia buat manusia mak itu tukang supur dengan produk dia tukar kayu, mana boleh supur dengan kayu Tukang gulai mana boleh supur dengan gulai tukar jahit, mana boleh supur tukar jahit dengan baju jahit, tak boleh jadi kalau kita buat an'pohnt sendiri I would say nya Tito sampe dukang supong yang produk Mana boleh Sebab itu, Allah panggilan ikut bukong tak supong kita Laih sana mislisya Allah tak supong yang manusia Tak supong yang makhluk Karena Allah dukang, mana boleh dukang supong yang produk Mana boleh supong yang produk Ini Rhaji Inibawah Islam yang dah kita mahasisit terpasang Nga kuya sungguh Allah buat segala-galanya apakah Allah ini tupang inilah ajakkan Islam sebab itu bapak saya bercakap dengan orang Cina tuan-tuan Cina saya orang Melayu siapa bapak kita saya tahu bapak saya menelepuraan dia ada mak Anissa mak saya ibu saya nenek saya menelepuraan dia ada awak Anissa tuan-tuan bapak tuan-tuan takkan tak tahu bapak nenek kita nama apa? kalau tuan-tuan tak tahu Dato' Nenek tuan, tuan dengar dulu Pak saya iaitu datuk Nenek tuan juga Adam datuk Nenek tuan juga Hawa jadi bila bapak saya Hawa Adam bapak tuan-tuan sekolah China Hawa Adam bapak saya pun Hawa mak saya India pun Hawa tapi kita keluar ni sepupu boleh jadi 20,000 buku-buku <laughs> bila bapak tak tiba masalah perkawaman Amnu duduk ajar Amnu Melayu duduk Amnu India LMC China MCA Ini karut Dunia pun karut Akhirat lebih lagi <coughs> Ini perhatian semua Islam menyebabkan Islam Dapat sejak dalam zaman lagi Bangsa-bangsa Waktu Nabi Muhammad dah di muka dunia Orang pertama Nabi Muhammad lawat Orang Arab juga Jadi orang Abu Dha', Abu Dha, Abu Dha, Abu Dha, Abu Dha Orang Arab Bapa saya Bagaimana oh, untuk saya kita bagi? Dia lawan. Tak ada timur masalah perpaduan alat tak ada. Macam Melayu musimusan perpaduan Melayu perpaduan dia. Nabi kau nama apa? Muhammad. Dia timu perpaduan alat <laughs> Ini yang menang-menang gini menyebabkan Cina kata, Eh saya tak pula dengar. Bapak-bapak Melayu bapak, -bapak, bapak Cina sama. Adang semua. Saya kata, Kamu, do, kawan, amin, kau nak ya, amin macam Kau <laughs> dengar. Kalau nak baca Quran, kebaca Quran macam Yasin. Kalau sebab pasal mesti dia baca surah Yasin. Tak pegang Yasin boleh baca, betul tak tahu kah. apa dia tabak persik. Cari yang nak orang lain. Ah, sekarang ni pula nak pergi mudah. Ah, Dia kata ayah, perempuan tak pergi. Ia betul. Ayah perempuan jaring dia, dia. <laughs> Itu hadirnya. At atas dunia Islam aja kita semua puja Allah dan semua manusia mustahil. Inna akramakum aindah Allah ya Ma, Semua manusia mustahil. Sama-sama anak bana, anak cucu Adam ada saya. Masalah Melayu, saya jadi Melayu kebetulan. Orang Cina jadi Cina hanya kebetulan. Orang India jadi India hanya kebetulan. Orang asli orang Amerika kebetulan. Bagaimana dapat kebetulan bukan dari dia lagi apa? mati, tinggal harta, anak jadi kaya raya kebetulan. Ah, kebetulan ni boleh mati. Tahu, budak mati budak yang dapat mati. Orang dia dapat harta, bapak dia mati, jadi jutawan. Ya, jadi seorang, hak-hak betul ni, ini Dan pagi, jadi ceritakan pagi Pertama ada waktu itu, habis dari siasus <gifat> Bukan boleh ingat, keingat Yang boleh keingat, halih ada nilai Inna akramahkum inda Allah Orang yang paling takwa, Yang paling dia pada Allah takwa ni bukan boleh sebetulnya kan? Nak jadi mu'ttaqin, Jadi mu'minin, jadi kesalahin Jadi syuhadat, ini bukan betul Ini na'uzah ni, usah ni inilah Ya nilai, akhirat. Baru ni pada kubur akhlak-kubur, takkan seorang tanya, Memang Melayu Cina? Melayu. Orang Melayu bisa segar. Gantik. <laughs> Mesti segar diberi pada orang yang berkeringat. bekerja untuk jadi mutakin. Cina mutakin, Cina kesegar. Melayu belakang. Arak mutakin, arak depan. Melayu belakang. Melayu mutakin, Melayu depan. Arak belakang. Ini demokrasi di bawah Islam lebih daripada demokrasi di bawah John Abraham dan John Washington, John Washington dan sebagainya. Ini sebab ke akhir-akhir ini manusia mau tak mau ke masyarakat. Ini benda yang Islam bawa. Saya kata di Kelantan, walaupun Kelantan saya kata, majoritinya Melayu, 95% penduduk Kelantan Melayu. Tapi kalau ada Cina di Kelantan yang lainnya keluar dari Azhar keluar dari universiti mana Alim Warat Muttabin saya sangat kempen dia jadi Menteri Ustaz kalau punya Cina tak ada ambil Melayu mengaruh ambil Cina itu <laughs> bukan main-main itu satu bagian dunia yang dua sebab dunia dia punya anak orang lain punya anak Allah Aku tahu itu. Molepah pada dunia ni ada akhirat. Nak boleh hidup manusia di muka dunia ni agak senang kata Allah. Aku tak sembuh abomi. Aku tak sembuh nangis. Di abomi aku tak bermacam-macam musuh musuh borak tanah borak. Wa anzalna mina sema imaan. Baqarina bi jannati wahabak asis. Dari lain ni aku buat tuai. Jadi pada air timpo di abomi keluar tumutumah. Daripada pertumbuhanlah padi, gandum, jagung masih boleh makan. dan bomnya juga ada marah. Sebehes berterusan dari kalak kafah sawa, wal dari kader pada, wal Dan banyak banyak nafkah apa ada pada kita. Selain pada aku itu aku ini, aku pula yang mukul. Kita dari Malaysia yang mukul terlalu banyak. Pasal kena pas. tak ada hal tu. Tetapi kalau tak ada rumput, lembu kamu nak makan apa? Bila tak ada lembu, tak ada kambing, tak ada diri Kamu nak makan protein juga Selain pada aku buat kamu Aku buat juga lumbu, aku bawa Aku bawa, aku buat juga ayam bintik Aku buat, aku tunggukan rumput bagi membudakan kamu makan Orang-orang terlalu amat sayang Allah pada manusia Tanpa mengira bangsa, tanpa mengira budaya Allah sayang manusia Maka Allah kira nabi. Lemut tak ada Nabi ayam mitik tak ada Nabi bukit bukau, gunung, gana, gabis yang begitu besar, tak ada Nabi yang ada Nabi ni fahamnya untuk manusia kerana Nabi sahajalah boleh beritahu pada kita yang kalau yang otak manusia tak nanti dua campur dua, empat kata cikgu cikgu tak buat dua campur dua, empat cikgu hanya kuih, tahu. Bui tahu dua campur dua empat Bukan cikgu buat dua campur dua, empat Belum pada ada cikgu lagi buat dunia ni Dua campur dua empat dah Cikgu hanya buit tahu Siapa dia buat dua empat. Allah Mana ada cikgu yang pada cikgu ni Tulusan apa namanya Dulusan universiti malam sekali buat pasport Passportkan gambar Dia boleh buat? Dia boleh sebut dua ke dua Tak boleh Cikgu macam boleh sebut dua ke lima. Dia kata, aku lulusan of sport, Aku lulusan itu ini Baktu aku nak buat 2.50, 5 <tutuk> <tutuk> Karena cikgu hanya boleh tahu Sudah biasa Ada saya juga Dia tak boleh buat Kata orang buat kajian Kajian apa? Kalau tak ada kajian Kalau tak ada panggung Sebab itulah Boleh <tutuk> kena manusia Angkat dia pada padang dengan manusia Mata kita berapa kena curah pun Dia boleh tengok benda-benda tertutu je Tak semua benda-benda kena lihat mata semua Benda jauh tak nampak Benda hadus sangat tak nampak Benda tindu ni bangunan tak nampak Maka kita guna mikroskop Benda mikroskop tengok benda jauh Kaki kita walaupun nak datang sekarang tu kita boleh pergi besar, kalimeter 10 kalimeter lubang kita Nak pergi juga? Benda pasikal Benda mutajikal Benda paduang string kita dengar. Jangan pada saya. Nak dengar kau telefon semua telefon. Otak kita budi juga. Otak manusia pun boleh berfikir pada apa dia oca. Kan? Nak tengok barang dosa pada tak boleh tengok. Tak boleh tak, tak fikir dah mana nak tengok dosa pada. Nampak komputer tengok dosa tak benar. Karena dunia ni Allah Taala buat dua perkara. Ramai-ramai pun muka dunia ni ada nampak yang pakai ada remote. Dan ada yang tak nampak macam ni Hak nampak macam ni Haa tengoklah Tapi hak tak nampak macam lima Bukan tak ada Aja Tapi ni pun tak nampak Macam mana nak berhenti Aku kira Nabi Nabi ni si, Makhluk Makhlusia Yang bukan belajar ni cilbu. Bukan belajar di pondok Bukan belajar ni besi Bukan Allah Baik Nabi Muhammad Baik Nabi Muhammad Assalamualaikum Baik Nabi Isa Baik Nabi Isa. Baik Nabi Isa Yesus Musa. Ibrahim, Abraham Semua sekali nabi-nabi ini Belajar dengan Allah Bukan belajar dengan manusia Sebejap-bejap manusia Belajar dengan manusia Tapi nabi Dia tak belajar dengan manusia Belajar dengan Allah Bagi dia tahu Benda manusia yang manusia datang tahu Dan dia wahyu Jadi ulihat mikrofon Antara perkara yang Mata'ala sebut Pada pada nabi Untuk kita pada manusia Ialah Ujung jatuh dunia ini Bila pada manusia mati Masuk kubur Akan disubah mereka nak surat Mereka pun tak nampak nengok Syaitan pun tak nampak nengok Nampak tak nampak nengok Yang boleh menti nak suruh syaitan Melaikah ni Nabi kita tahu tadi Bila masuk dalam kubur Melaikah Muka nakil Tanya kita Muka mana hudu Nakil mana hudu Dua-dua mereka ada hudu pun Muka hudu Bangai hudu Kita tak ada hudu Kita seorang diri Mari dua Melaikah upah hudu Macam mana ada? kalau kita bertemu orang tua nak gelar. dia takut dia kita kompak kau, penyamung kau je, dia boleh kat tabi ni dalam pubur dia tak boleh berok baik kita ni jutawan, baik kita ni tuk guru baik kita ni raja baik kita ni panglima perang bila masuk nak pubur, habis entah pangku pangkat di mana entah harita mana, entah anak mana, kita sepatah-patah kalor masa sepatah kalor tu, mari benda ikan marabuka madiluka wa man hadza ar-rajul ada banyak-banyak soanakir man hadza ar-rajul siapakah ini nabi supur nabi tidak berbohong kalau saya berbohong tak apa saya manusia menjadi saya berbohong saya ada duit saya perlu saya banyak saya banyak masalah turun 10 RM2 saya pun ini nak bagi minyak utuh boleh dia bohong ya duit ada tapi nak tambah sikit lagi tapi nabi Muhammad Allah Ta'ala bawa-bawa. Allah Ta'ala bawa-bawa kita, dia nak nah, bawa-bawa kita. Mana ada bersiap orang? Dia akan tanya saya. Dia akan tanya siapa saya pun. Melayu ke saya, ni Cina ke saya, ni India, saya beli. Tapi tanya, mana ada bersiap orang? Orang ni orang ni Muhammad. Kalau kita tanya Muhammad, dia berlapak nabi Muhammad. dengar ajaran dia, junjung ke saya, kita tidak ada orang Mahathir ya, aku berjuang dengan baik tapi kalau orang orang Islam, Islam tak sokong lagi Mahathir bila dia tanya man Hazar siapa orang ini faham ulul nah, <laughs> ini pun jangan main ini masalahnya mau tak mau kita pergi umat Islam dan kembali pada sahaja orang lain semua itu dalam kubur tak pada kubur kita pada masa hidup balik Masalah kita ni mati Tak payah Nabi beritahu Semua orang mati Doktor pun mati Dia orang buat Doktor tu bom Tuk, tuk bagai Mati Bola pun keraskan dia Kita tak jadi mati Kerana ni Terubat kembali dokter Saya dah mati dah 3 tahun dulu Semua orang bakat mati Dan ni Tapi nasibah ayat Habis dah Ada doktor berubat Tapi akhirnya Doktor sini tu mati juga. <tark> <tik> Bila mati Mati Nabi Muhammad tak payah sebut kalau semua orang tahu biasa, kalau semua orang tahu, ya ya nabi kena sebut ialah dah buta mati hidup balik. Sumbain nakum pak darba pak datar di kalama itu, sumbain nakum yau murkaya menjadi tuan. Mau semua kena mati, kalau mati hidup balik. Hidup balik untuk apa? Datu salun nayau murkain, kamu akan disoal satu-satu nempat. Nempat menjadi makcior. Nekmak dapat mata Nekmak dapat telinga Nekmak dapat hidung Nekmak dapat otak Nekmak dapat seni tulang Ni Nekmak Bukan betulan Nekmak Ramai orang budak-budak banyak, Bayi kita banyak, Cacat Mak bapak tadi buat apa Doktor takde buat apa Cacat Kita kahwin Mandu Tak boleh anak Tuan-tuan ingat Raja Eran dulu Syahiran Syahiran ni Buat minyak raya Minyak Amerika, Sofia, Sofia, Sofia, semua dunia, Sofia, Sofia Kerana ni ada minyak banyak Sampai sekarang orang mentira ni banyak minyak Tapi, tak boleh ni Puan-puan dia nampak suraya Ingat dah? Kan? Suraya mana? Bintang, bintang, bintang tiga lagi Cantik eh, Tapi tak kan? boleh Dia raja, Amerika, Sofia, Sofia, Sofia, Sofia Nak buat anda tak boleh Nak ini satu contoh bagaimana kerjilah marseyo, segaga engkau marseyo, sekaya kaya marseyo. Saya ingat dulu, yang mati ah, tak tahu bulana dihala oleh Imam Khomeini, tak perlu anak. Pasti juga ibin itu kawin perempuan ayah nama apa pernah di bawah? saya ingat ada, tak ada ingat. Bahawa oh, boleh hana, akhir sekali boleh hana, tak ada jadi raja, mari Allah, apa ni hari, Allah Alhamdulillah khum ini, halau bagi mak cinta di mana tahu. Ini lah kemaksudnya. Jadi kalau Melayu yang baru nak ketinggian merdeka, baru nak ketinggian dapat lesen berat, baru nak ketinggian dapat lesen balok, dah melawan Tuhan, tak? macam Amnum Ajaan ni. Ya? Kalau ada yang semuanya nggak pada pahaman sah, amni berkembang mulai dah dah. Kalau tak Allah, bukan saja aja pijat dalam penyayang yang nampak sangat, ya Tuhan hebatnya sah. sangat, tangan Allah terukuk ada. Ah. Orang oh, jadi menteri, orang jadi menteri besar pun jadi ketua orang makan Orang oh, jadi menteri besar menteri ganung, betul menteri kah? Orang jadi menteri jadi ketua bapa kan? Engkau peliklah. Kami di keranjang lebih satu kursi daripada amun tahu-tahu kesapu bersinggunganlah. Saya pun kata jangan-jangan jangan buang semua amun dalam dewan kena ada, kau dah ada, ada, baulah, ada, baulah, ada bab tangan. Alhamdulillah ada semua enam daripada. Dan ucapan pertama ucapan pertama untuk bangkan baru ni, Ain Abu Islam, Islam, Islam. Bila saya banggulung saya kata Islam, Islamlah tapi rungu dia. Kalaukah Al ada buat dunia ni ada rugi, subhanallah itu kalau Azwa dia ya punlah. Maksudnya di awal yang buat dunia ni ada rugi. Malam rugi dia siang, sakit rugi dia sehat, kaya rugi dia miskin, dunia rugi dia akhirat, Islam rugi dia iman. Islam saja Islam, Islam, imannya mana? Mana boleh ada Islam saja tak ada iman? Dalam Quran tak ada, ya ayuhal aslam aslan. Tak ada dalam Quran. Yang adanya <mans Sky jogo> ya aman. Wahai orang yang yeah. beriman Wahai orang Islam tak ada Karena orang Islam tak ada iman ni munafir Tapi kita tak waduh tak, tak mengaku lah Poli tangkap budak ada dada dalam Pokemon Ada tidak ada saya Seluas buat saya Dadah tidak dada saya Ini Islam Islam sahaja pada iman Tak boleh Jadi UMNO saja bahawa Islam Buat Muslim Sosak jalan mudah Kontra itu je saya. Jadi boleh macam hati semua kita kita nanti Akan hidup lagi sama ada kita nak hidup sama ada kita nak hidup kita fasel hidup Subhana Lillahi Lillahiillallah Kursi wa ilahi tujaman tujuh surah sini wa ilahi tujaman anak-anak kita harus belajar bahasa Arab sesuatu yang tercujangnya yang paling maju kamu akan dipaksa lagi pada Allah Dipaksa bukan aku ada orang lain. Allah. Jadi bila balik kecoh. Tuk Nak jawab macam mana? Aku bagi kamu, eh Jon. Nak baca apa? Quran tak baca, nyanyi I love you. Allahu <laughs> Akbar. Allah oh, ni semua cukuplah. Allah Taala Beri pada Amni menyesatkan manusia mempertau. Dah mati dia matilah, tukar benda lah tukar lepaslah. Benar. Allah oh, habar. Oh. Kita saya diamanah pergangkalan dan tahun sembilan puluh seorang so, tiri macamal tiga-tiga bulan bekerja, Tumbang kenyataan empat saya kecubur beliau <laughs> itu masuk duduk tiga bulan tak tambah itu ada kena enam bulan lah enam <laughs> bulan sekarang dah tambah tahun satu macam lah Alhamdulillah. Wah <laughs> masa adanya muncul jimat allah. <laughs> amnuhu yang guna duit Tapi tak guna bukan rohani doa uh, Doa silahul mu'min Doa ni senjata orang Senjata-senjata bukan dikira dari tak tajam Tak tajam tu dikira pada lengan yang pegang Lengan pegang bukan tumpu Boleh juga Tapi kalau senjata tajam Tapi lengan tu itu, itu ini Dia jatuh pada lah, senjata Jadi doa ni anda yang boleh buat dengan doa Mana panggil-panggil siapa Panggil Allah Allah mana Maya panggil mana Dia tahu tak apa Ya, kalau Allah, Islam, Allah, <laughs> pada doa macam mana? Ya Allah, Ya Allah, wa'ala, muntalak Islam. Ini benda Al-Fatih semua. Eh, cukup lah. Kalau Al-Fatih sendiri musnahkan Amnu, kita unik lebih kurang saja, Al-Fatih musnahkan, cukup lah. Tinggal Amnu al semua, baik tu Amnu, baik akha umbi Amnu, baik apa Tinggal, ambil pas. cari yang Oh, bagi tua apa? saya minta Tuan Tuan Semua Sokong Pah orang lain yang fikir, ah, fikir ah tak fikir ada apa-apa orang -apa, lah. itulah benda yang ini saya sebut dan sebagaimana yang disebut oleh fungsi sekitap tadi Padang ini tak pernah saksi kata begini ramai lebih lagi bagi UMNO nak impu yang begini usaha UMNO sini Kelantan tak boleh buat apa tak boleh, tak ada pun UMNO buat perimpunan ramai macam ni Kelantan, tak boleh di sini, bila-bila lagi, pada besok dia pakai duit bagi aku. Akhirnya duit makanya seperti ini. Bukankah sekarang. panggil dalam perkataan tersebut, Edah kalah pandes. Edah kalah pandes panggah al-masruh. Bila, bila dua pencuri, Bukankah, Ah, bertemu dah pakai pencuri <laughs> ini. Sekarangnya, orang duduk, Bukankah. Mum kata ini, aku kata ini. Mum kena buiti, aku belum buiti. Ulang-ulang, so, orang buiti tak tahu hati buiti. <laughs> اللهم اسكت الله صل الله على سيدنا وملنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب, لله رب العالمين رعانا عظيم على أشرف المرسلين سيدنا وملنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله وإن لم لنا لنا لن لنا ربنا اضلنا امسنا وعلم تورفلنا وترحمنا لنا كنا من رخاصين ربنا وتعالينا علينا كن فواد الرحيم وعذركم إنك وبكني أني يدي kami sendiri Kalau kamu tak terlalu ampun Rasa kami Dan kamu tak sianglah pada kami Tentunya Kami beri Allah Inna ka khalaqtana Wasawaitana Wa nafakta Fina Meruhika Wahai itu Kami mengaku bahawa kamu yang menjadikan kami Dan kami Yang menjadikan kami Lengkap dengan tubuh Kaki tangan Mulut juga Dan kamu beri pada kami Ruh kami Kami beri kami kami. pada kami Ruh kami Tulum Dia akan kami Jangan kami Hina kami Kami beri Kami beri kepada kami Apa yang kami nak beri Jangan Jangan sekali Kami suka Pembelian Daripada Wabali kena film awal kita lain hora kamu buih kami hal itu anak bina pakat buih juga berkat bersama kalau kamu buih hal sahaja tak berkat kami hanya di sekat dunia akhir akhir kami kejangan. Tidak kawalikam-kawalikam Rabbana da'alna muqiyamu salamu zurriyatina Wahai Tuhan Jadilah kami yang berbinaan dengan semayal Dan juga adik-adik kami Rabbana wa taqabbala Rabbana innaka jami'un nasiri wa minlar Wa juma'ah bin nabi-nabi ke Muhammad SAW Wahai Tuhan kami mengaku bahawa kami satu hari ini kami akan mati Entah pada mati yang juga bila kami hidup balik kami tidak ada harimau untuk apa pun. kami tidak ada anak bina untuk tertolongan. Apa yang harap yang kami pernah kekamingan ada Api -tulungan. Api -tulungan. Kami, kena ke kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad ialah pernah kami. Kami dah kami bawa hidup seribu empat tahun. Nabi Muhammad dah mati seribu empat ratus tahun. Kena. Bagaimana kami nak kenal dia? Dan ya bagaimana dia nak kenal kami? Lain pada usaha daripada kamu ya Allah. Betul betul Nabi Muhammad kena kena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana innaka ala kullu shayin kadir bil ajabat yadiqala haal walaqat illa billahi ala ala azim. Rabbana aatinna bidunya hasanah wa fi اعفوا عن هذا النار كنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تكبير <تصفيق>